واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Nasrul Muslimin wal Muslimat. Para pendengar radio Ibnul Qayim, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan Melindungi kita dari berbagai hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan di dunia demikian pula di akhirat. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, hari yang ke-26 dari bulan Ramadhan, tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 2020. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatu Sabirin Wadakhiratu Syakirin Karya Al-Allamah. Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub. Yang dikenal dengan ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Rahmatullahi Ta'ala alaihi. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-19. Yang menjelaskan bahawa kesabaran adalah merupakan separuh dari keimanan. Dan bahawa iman itu Separuhnya adalah bersabar dan separuhnya lagi adalah bersyukur. Dan Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dari sepuluh sisi yang menguatkan ucapan ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan lima sisi dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Bahawa separuh dari keimanan adalah kesabaran dan yang separuhnya lagi adalah bersyukur. Naga kita memasuki sisi yang keenam yang menjelaskan tentang separuh dari keimanan adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur. Kata beliau, rahimahullah taala, ala'atibar as-sadis sisi yang keenam atau tinjauan yang keenam, bahawa semua apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini tidak keluar dari hal-hal yang akan memberi manfaat. Dalam kehidupan dunianya Dan juga dalam kehidupan akhirat Atau Memudaratkan kehidupan dunianya Dan kehidupan akhiratnya Atau Memberi manfaat Dalam salah satu kehidupan Dan memudaratkan kehidupan yang lain Jadi, di sini berarti ada empat bahagian dari hal-hal yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada hal-hal yang memberi manfaat dunia, memberi manfaat di akhirat. Ada yang memudaratkan di dunia dan memudaratkan di akhirat. Ada yang memberi manfaat di dunia, namun memudaratkan dalam kehidupan akhiratnya. Dan ada pula yang memudaratkan dunianya namun memberi manfaat dalam kehidupan akhirat Kata beliau rahimahullah wa asyraful aqsam ayfala ma yanfa'uhu fil akhirah wa yatruka ma yaduruhu fiha Dan dari empat pembahagian ini yang paling mulia yang paling utama yang paling agung adalah seorang hamba melakukan hal-hal yang memberi manfaat kepadanya dalam kehidupan akhirat. Dan meninggalkan apa saja yang dapat menimbulkan kemodoratan untuk kehidupan akhiratnya. Ini yang paling bermanfaat. Lebih memperhatikan kehidupan akhirat. Lebih memprioritaskan kan Kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia Walaupun menyebabkan dia harus kehilangan dunia Dan ini Merupakan hakikatul iman Hakikat daripada keimanan itu Maka melakukan hal-hal yang bermanfaat Maka itulah yang Dimaksud dengan bersyukur dan meninggalkan hal yang memudaratkan, itulah yang dimaksud dengan bersabar. Melakukan hal yang bermanfaat, sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba, terhadap apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya, dari berbagai macam kenikmatan. Dan meninggalkan hal-hal yang memudaratkan, memudaratkan kehidupan akhirat, itu adalah merupakan bentuk kesabaran seorang hamba. Sehingga kembali kepada apa yang telah disebutkan bahwa. Iman itu separuhnya adalah bersyukur. Dan separuh yang lain adalah bersabar. Tinjauan yang ketujuh. Bahwa seorang hamba. Dia tidak terlepas dari. Satu perintah yang dia harus melakukannya. Atau dari satu larangan yang dia harus menjauhkan diri darinya. Dan dari takdir yang telah menjadi ketetapan Allah SWT atasnya. Maka seorang hamba tidak keluar dari tiga keadaan ini. Mengerjakan apa yang diperintahkan meninggalkan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan dia akan menghadapi apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya maka kewajiban seorang hamba dalam tiga perkara ini adalah dua hal bersabar dan bersyukur mengerjakan sebuah perintah adalah merupakan bentuk kesyukuran seorang hamba. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Serta bersabar. Atas apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bersabar. Tinjauan yang kedelapan delapan. Annal abda fihi da'iyan. Bahwa seorang hamba memiliki dua penyeru dalam dirinya. Ada da'i yang senantiasa menyuruh dia kepada dunianya. Kepada hal-hal yang disenangi oleh syahwatnya. Dan berbagai macam hal-hal yang dia merasakan nikmat dan lezat dengannya. Ini penyuruh tersendiri. Mengajak seorang hamba itu untuk mencintai dunianya. Mencintai syahwatnya. Melakukan hal-hal yang dia senangi. Penyuruh yang kedua. Yang mengajak seorang hamba kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Dan apa yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hamba-hambanya, untuk para walinya. Berupa kenikmatan yang kekal. Di dalam al-jannah. Maka dua penyeru ini. Ada penyeru yang mengajak manusia kepada dunianya, kepada syahwatnya, kepada kenikmatan dunia. Dan ada pula yang menjadi penyeru di dalam dirinya menuju kepada Allah. Kepada jalan Allah, kepada kehidupan akhirat. Maka seorang hamba ketika dia menyelesihi penyeru syahwat ini, penyeru hawa nafsu ini, itulah kesabaran. Itulah kesabaran. Sabar untuk tidak mengikuti seruan tersebut. Dan menjawab penyeru yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Itulah asyukru. Bentuk kesyukuran seorang hamba. Tinjauan yang kesembilan. Anad dinamadaruhu. Ala aslain bahawa agama ini itu berjalan di atas dua prinsip prinsip al-azm bertekad dan yang kedua adalah al-thabat, kokoh tekad yang kuat dan kokoh di atas al-haq di atas kebenaran Dan kedua prinsip inilah yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad An-Nasai Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam doanya Allahumma inni as'alukatsabata fil amr wal azimata ala arsyhdi Ya Allah sesungguhnya Aku memohon kepadamu, al ala al-amr. Kokoh. Di atas agama ini. Kokoh di atas din ini. Wal-azimata ala rujdi. Dan tekad Untuk senantiasa berada di atas bimbingan. yang mengarahkan kepada as-siratul mustaqim maka asal daripada bersyukur itu adalah shihatul azimah ya. benarnya tekad seseorang tekad seseorang di atas bimbingan tekad seseorang di atas petunjuk dan taufik dari Allah subhanahu wa taala sedangkan asal daripada kesabaran itu adalah kekuatan As Tan asbab keteguhan kekokohan seseorang di atas agama Allah subhanahuwataala maka apabila seorang hamba diberi kekuatan dengan azimah dan sabat dengan tekad dan kokoh maka dia akan diberi kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tinjauan yang kesepuluh. Dan ini adalah tinjauan yang terakhir. Anna dinamabniun ala aslain. Bahawa agama ini dibangun di atas dua prinsip. Al-haqqu wassabru. Prinsip kebenaran. Dan prinsip kesabaran. Yang keduanya disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul asr. Watawasau bil haki, watawasau bis sabri. Maka agama itu dibangun di atas dua prinsip ini. Tawasau bil haki, saling berwasiat dengan al haki, dengan kebenaran. Watawasau bis sabri, dan berwasiat dengan kesabaran. Maka ketika yang dituntut dari seorang hamba adalah al-amal bil-haqi fi nafsihi, watanfidhu fi al-nas. Yang dituntut pada diri seorang hamba adalah mengamalkan kebenaran pada dirinya dan mengaplikasikannya di tengah-tengah manusia. Dan ini adalah hakikat ash-shukur ketika seseorang mengamalkan kebenaran. Dan menjalankannya di tengah-tengah manusia. Itulah hakikat syukur. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba. Kecuali dengan bersabar di atasnya. Maka dari sisi ini pula. Sabar itu adalah nisful iman. Separuh dari keimanan. Maka ini 10 poin yang disebutkan oleh. Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menerangkan tentang benarnya perkataan para ulama ussalaf as-sabru nisful iman sabar itu adalah separuh keimanan dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan al-imanun nisfani nisfu sabrun wa nisfun syukrun iman itu dua bahagian. separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan dari bab yang ke-19 dan berikutnya insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang ke-20. Dan pembahasan bab yang ke-20 adalah pembahasan yang cukup panjang sehingga untuk pertemuan kita di sore hari ini sampai di sini dulu insyaAllah ta'ala. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.